Gure irratiak ogeita ama bost! Gure irratiak ogeita ama bost! Gure irratiak ogeita ama bost! Eben, ongi etorri beraz berriz ere gure irratirat. Euh, kantua egiten egitenalko duzen aibaduzue, baitetugu kantariak hala ez gure inguruan. Eta egan bezala, gure irratiak ogeita ama urte betetzen ditu aurten. Batzuek errango dute hain hitz dela, bestek horreindik gazte girela laire hogeita mabost urtetan. Adinak ez duela garrantzirik erraiten da, uh, gure burua klasaitzeko izanen berdin. Alta Euskaliratiek duten berezitasuna ere, entzulegoaren edadura da adinaren aldetik. Eta hor adinak ere bat badu, edo belaun desberdinak, berdinak, bon, hori ere ez da beidatzen alda. Hene uh, inguruan dituzten uh, izlarien aurpegiak ikusterakoan edo pertsonak ikustelakoan badaak idalarik ere guti gora bera zer pentsatzen duten bakotxak. Bon, sorpresak badira, batzutan, eta hori iztaga izkiede. Pentsatzen guri irratziak eta euskal irratziak edatzen duen musika eta egiten duen maneraz ez dela, ne hor kontent izanen hemen. Bailan hori da ere interes eta hori tako hemen, helburua ez da baidontan betrukak eta bada, mintzatzea, elgarrekin goguetatzea, uh, be, izatiaz, beti... Gehiten baitugu uh, gure trezna dela eta entzulen trezna eta egitarrena. Ordean hor helgarrikin egiteko baitugu lan. Sok zaile irratilari artean musikaren lekua zigatian, baita euskal musika edo, musika industria zere demora bali madugu eta ez da baita horretan bali madua, horrek ere badula interesa. Gure mainaren inguruan, ba gira handan abat, sortzi, atxalde ontziri. Tzorri honan? Gustenaz, pentsako tuko dute bakarrik nizala hemen, mena, bada jende pixkat uh, alere, orduan badugu uh, Xano parean dut, ordean, Xano altzuetzurekin azteko, musikaria, grabak eta estudio bat ere baduzula, uh, Xano laivekin uh, ezagutzen zaitugu, eta gure igatiko langile hui, eta hori ere intezgarria da. Uh, patsiko uranga, denda zuen garazin, hor duan, uh, entzuntere animatzaile kulturala izan azinela. Eta gudon, ala, e, deskribatzeko ere Pantsix, bidar ere gurekin dugu. Pantsix, kantari, musikari eta guri erratiko langile oire mendik apasaturik. Txomin uriza musikaria eta batzuak berra bere musika zuten-zuten, edo ezagutzen, benan berra parada izango da ere hemen, Polin Guell be EHS eta festivaleko kidea. E, Htak ere gaur egungo euskal gazteak biltzen baititu eta egin baitute ere inkesta bat eda bidean erabilpenaz eta integraria da aipatzeko irraziaren erabilpena zeineetakoa denna hai etxeberri ere hemenxetan dugu ertzetan musika emankizunaren egile musikari radiokulturan ere lan egin izana shippriak belbide a, initzak ereezatzen du zena gure iigaziaren sortzaile eta igatietan musika zain bat go eta plazara Baititu, azken aldi hauetan, aspalditik, aspalditik baitu zerrekan hortaz, ebe, mentse dugu gure kilan, beraz, eta peio dualt beraz bukatzeko, enez, kegian, elkar dizkaetseko, elangilea hor, hor ere, musikari bistanda. Lutura luzetzu zena, hor doan, azteko, eh, behar bada, ene blabla hortan uzteko, eh, pentsatzenen abiatzia galdera zozo batekin, baina uh, aski komplikatua eduritzen zauteran zutea galdera hori. Uh, bom, biztan da idea da ere uh, goguetatzea irratiaz eta irratiaren errolaz Euskal musikan. Mm. Irratiaren behar haute du, Euskal musikak, hori ere izaitzen adela galdera bat. Soen uh, da irratiaren errola, justuki Euskal musikaren sustatzeko lan horretan. Euskaraz egiten den musika guzia zabaltzea, denak beheinean, Zerda euskal musika. Nohk nahi luke erantzun galdera hori, du, hasi bederen gogoetatzen eta botatzen beretzat zerden euskal musika. Bihitzez, balima da, ere. Denak begietera begide. Be euskal askoa, ez? <laughs> egiten dena, eh, gilitzin zait. Eh, len, eh, len, bai len, hori dutzen zait Euskarazko dela. Gero euskal musikak, musikak, izaten aldira, ere, pentsatzen dut, bai tradizionala, bai rikoia, bai... Eta um, modernoak baita, beraz, ez dakit egitzen zait, uh, euskal musikak eberrizatela erran ez, berba, ez dakit. Mm -hmm. hmm? Euskalaz egiten dena, beraz, Dai. estilo guziak, eta euskal musika batzuk gehiago tradizionalean geldituz. Uh, Neriduriko, bai Euskalaz egiten dena, eta hori da, zen azteko, eh, asinaize, zori horrein. Zori horreinak, zelo, zinez, egin zenean norka hartuko zen lehen ikitza, konten nahiz batek egindu. Zdak hitz, Zerdi Ozean, Euskalaz egitea hori da, Euskal musika edo instrumentuetan behar da ziblatu edo kantatzeko maneran behar ere, ez dakit, ere, ...kantua lan zenbaituzu eta... ...kantatzeko manera eta... Yeah, Ie, right. bai, normalkini nintzen... ...nin jimeak, mahi jimeak zen... ...espegatzeko berrak egintzen... ...lana behin... ...ezta hor... ...e, uh, uh, bai, gero, enetzatere, eskoheraz egiten den... ...e, uh, egiteak epatzen dutugu nes... Uh, ...eskoheraz egiten den guzia... ...nik eskoheretan musikatzat... Uh, ...kontxera dut ere... ...gero, guin... ...e, hain interesatzen bai, dut... Bai, ...bustuz, uh, Hortaraz, eldu baina izbaina Kantu, xajago horietaz eta kantatzeko moldea Akapelea egiten duen kantatzeko moldea horretaz eta Eta horrek zuen askatasun Ene ustez, bera, guai guk ez duen askatasun horretaz Eta, libriago kantatzia e, notari gabe, Ez notari gabekoz eta hordira musika horda binen Arrau la uh, librergo bat zuekin kantain zuten hodien udibena ez dut zutekin ikusten da hori bai sikestela musika binen hori ere dela bai mm -hmm. eta nik ez nesakio puša mm -hmm. nik ezmentu utzulako bepentsu kontekstual gehiteta binen antzuteni antzunitugu sua uh, sia quartibanda nabat hori riku eta shit antzola diketa da berita gausaber zu uh, dora beruta marorte uh, gravato labora di Vazueca do Gene Vazueca ni uai be sein garaki dea que chmate estana que sta fegana mm. idu te garaki que dea esta uai qua do machina va de kino guitarra electrica requine ginove siceta enfin pala uai contextuatean serbait dena mm. a ara uarena kantu motar eta alawik gabe koa ta zena emozioena zela gehiago mm. eh, gero bere arauak badituan eh fen ziren pentsatuak ta bon, luze da biskat hortan jartzia binen ez baski ara utbe akuteda ere gaur egun euskal musika ta musika berak gero musikan ere e, e, ite duzu su improvischaketan eta biziki musikoski ara utubeak ez behartiken beha enu eh, eh, chesteko oh, itzautzeko eh. denaintsunasi bai hori bai denen jakin sarra hitiko gai batetan bai dira mm -hmm. eh, eh, eta hatiak ni guste hori hori berdu egin denak entsunasi ta denek leku hori eman hori ezki benen bai hori hori zaitena ni guste gero horiek eh, ba, ba, ba. estaba er, estaba esta idori bai pausatzen malimbatu sievi googleauri dosiela Adon, istetek, ezagit Euskara segitea, bai, behar da, edo bai, eian de? E uh, bai, orain, uh, atxemetunt, euskika instrumentala ere, heldu dela behiz modara, gara bat ez alazen, musika instrumentala ez da edo esta Euskara zuten musika instrumentalean, meen anala ere Euskal musika izaiten alda, ene ustez, adibidez musika bat edo inspirazioaren inguruan ere fen pentsatzen da da ustez, Euskal Legiak inspiratzen badu norbaiti musika bat usz euskal musika getzen da ere, izan edo paisaia bat edo edo euskal kultura edo edo zein gauza baen Euz euskal musika da Euskal Ehiako zerbaitek inspiratuuko musika Eta kanpoko inspirazioak beraz sartzen direlarik ez dagigu Euskal musika? Be f, euskaraz euskaraz pentsatu bain bada ere, zenta. Uh, Hainiz gauza egiten dira batzutan euskaraz, behinan ez bortxaz uh, fen, eus, ez dira euskaraz pentsatuak edo gibleko lan horretan, beraz uh, euskarak egiten du duainitz, behinan giblean uh, musikarian artean euskaraz mintzatzeak edo horrek egiten du duainitz ere, eta euskarak baldu ere uh, batzua idira euskaraz, euskaraz aritzeko ere, eta euskaraz hori ez da euskal musika edo musikat kontraioa egiten da, euskaraz. Xipri, gustun nota karizirela hartzen, Merdin? Bo, eta, bi gauzalatika, bada musika eta trezna. Bon. Eta irrati eta zaira ez eskolerian kantatzen edo jaten musikaz. Irratiak zorto genituen eskola kultura eta eskola mintzaira azkartzeko. hor lehentasuna behar du eta aize eskola kantuak eta eskola treznek. Trezneri duakienaz. Eez dugu sekulan zuten xturik ez ez gaitarik ez albokaik ez hemengo Beti, betzi kanpoko tresenak, hoik ezetan ez, ez delala behar kanpokoa. Baina eskoal tresnek ere behaula behenua eta leku handiaz ez badta gehigingo, bat bi genekoik zat, kantuan bada eskolaraz kantatua eta eskoal kantua hori big gaoso dierentak da eta Ez dakit, nok hemendakien, badirila lege batzu, eskoal kantuaz. Eh, Gaberier Lertsundik duela behoi bat urte egintzuen artikul luluze bat, erdeko zointziren eskoal kantuaren berezitasunak. Norudaki hori hemen, nok lehitzu du hori, hori dian zer da eskoal kantuaz, baina dek izoelegiak ezautzen. Ez da eskoazkanta zehazki, eskoazkanta zehazki, jobe da ezin ez da amikanoz, baina bada ere esko duen molde bat, Errege, kantatzen alde eskoraz, nire goduet erregea entzuen eskoraz ez zinez eta inglesez, baina errege ez da berenaz eskual kantua. beste kantu monleet bat ba. Ta horre bi errengauza kanpoko kantua zaregilelarik zer da. Beti amerikanoa. Amerikanoek kolonizatzen agituzte kultura aldetik. Eta zer katatzen da errege, rog eta amiketeko kantu monta hori ez duzu entzunen indioetako kantarik guri jatietan. Ez hego amrikako eh, beltzik, zelan zuten, eta eskorakantariek, ez dute eredut beltzen kantatzeko moldea, edo indioena. Haralgo ikusten duzu, bi gauza difeentak bat dira da. Horten, eskoraz nahiago baino, baina, lehentasuna, beha, lehentasuna ez denut, ez ez kuziboki, lehentasuna behaluke, eskorazkoak, Eskualmoldean, geakitekotan zer den eskualmoldea, hori besterietan. Argisenola gaitutzu, Piskat? Fite, laburki, laburki. Ni, ni nahiz musikari, leitunut eta lehtson diren eta hua, bi etan ze, baina enzaik gai hori hameiteko zoin diren lege horiek denak. Baina, difenentziaik usteko, guraita elizakoa, bat biga, Gure aita zeruetan zirena hara bat. Beste bat, gure aita zeruetan zirena... Biak monde berekoa dira. Ta bozu, hiru behen bat, gure aita zeruetan ziren Hore, agon difenta da. Hore, ez du, afici beskaldunik. Afrika noa. beste... Ez, ez, bera, eskosainiz, bera. Hori, egin duenaren... Egiada, me, biziki seintxiblea nahiz, uh, zentanik egia da, uh, ez utala berez Euskaraz pentsatzen. M. Banane. Atta scentsite quand t'as ces moments toi na ta scentsite. Et escarras. Quand t'as ces moments toi. Il s'agit de da stai by toi comment toi. Banane, si tout ça au ça la les gueux avec batterie. Et il d'as tes Baina lege horiek, ez dakit neoneko bizikintirizak eragatzen eta neoneko ez dakit jan, o, euskal, euskal kantuan sartzen aldiren ne, nere kantuak edo naizen uh, musikari bat euskara zari dena. Hori... Le, lehenago, lehetsundike kompaini, lehen dizketan bat edo biga haitzineko kantuek hmm. egina. Eta formatatuak izan dira, eskola musikari legeik ikasigabe francesa mitzatud kasigabe, kasut, grammatika uh -huh. ikasik gabe, gehoen ikasik gammatika. ere, beda gogoa formatatua izan du, kantu tradizionalaga egiteate, bere kantuak egintu, bat ditzu tradizionalagoa bestiagoa gutiago, baina beda beharne antzuen liege hori. Uai! Baina oh, bide txagatu zu so hori zaini. Lektsundi, amaiten zuzu, so, zuzu so, Lektsundi, Eh, ilèche le taric quand on nous saute chez à tout là, chez le taric oyno oyno est le bi. Bon, je crois le tampon bi. Mais la bonne arrive. Et il y a des légia, ere. Zer bat e no, da eskola kantua. Hori zen galdera, bai, hori zen galdera, eskola kantua zer den. Ez aki <tomla> beti ustuki gaurikun zer da, baina bon. lehenu zer zen galdera bat da, edo zerbait ah, da, baina uh, uai. Nik eiten atzut galdea, zer da eskola kantua hitz zetaz aparte. Muzika ez dakonda kantua. Adibidez, harzen madu gulertxondi, bigarai argunt ezberdinako kanditu, lehenbizikoa, erraiten zuen bezala lehenbiziko kantuetan edu diskoetan argunt aire zeltikoak ziren. Eta gero, ikan du, bigarren garaibat, eta gunt amerikano, amerikanoak bezala kantatzen du lertxundik entzuten badugu, entzuten dugu Van Morrison edo Leonarkoen. Baja. Eta eta musika mailan, arrut amerikano, amerikanoa da, ez da batez kritika bat, eh? Es eta, artzen zitien egia, lehenbiziko xibedoko kantuak artzen zitien, behar moldatzen zitien, xiblotarrakezidan, arguntadoz, baina bere askataskuna zen, eta zendako ez, baina musika mailan, argunt zeltika musika zen. Ez du, deus ikustekoik, uskal, edo, uskal mm. erroekin, nahi baduzu. Eta zendako ze, ez, eh? bate kritika mm. bat, eh? Gaiten Baina, ez duzuen zuten, versundi rockhard cantatzen un campo camp estudet el chorni ga bai gero ta que yo estoy viendo bai bai bai le unas cuerdas ala le unas cuerdas ala tasa de matena así como les digina horre gezatak mine giten santa berri mi negetan aldis rockhard aile la eskaintzak zietia Kondatu diat, jinarau. Mm -hmm. Hameka kantuen zuntiat. Jendek eskatuak, Hameketaik hamar, behar babazianetza, eskoal eh, eh, kantu nohmanak zitian. Ta bat, jokat. Nohmanak? Ba, nohmanak, e, ez jokat. Ah, hori da zuretzat, beraz, hizka Hori, jendeanitzen zat, goi, gazten ez, baina goetzat, ezin jasana da, hori. Gero behar babazuen zat, kantu batzu ere... Uh zin e jasonak dira ere? Hori da, beste Aha. galera bat norken zuten du uskal musika. Zer da, da kaldera bat, bai norken zuten du ere uskal musika. Gazteak, euskalduna kampoko jendea, eta hori hori da berba Ta definizio hondiena du... edo importanteena jakiteko zer egin haidugun uskal musikarekin. Norken zuten du gaur uskal musika barkatu, zaharrak, gazteak, artekoak. E, Eskolatak itenekatzen dira, eskol eta eskoligatiak. Gero, zuk erraiten duzuna da musika... Bortitza ko, koma artean, baina musika bortitza bonkmentu bat zelotua izan da mugimendu sozial bati eta belonaldi guziek uh, Kantatzen dute, uh, lertsundik uh, amerikano musikarekin, laboa beste seintxu batekin, poesia gehiagorekin. Gero izan da, lauro gai urtetan, Euskal Roka sortu da, beste gauzak ekarri ditu. Gero, da, ez da bai da bat, eh? Euskalaz kantatzen duguna Euskal musikadea, edo Euskal, da, konzeptu bat, Euskal musika momentu batez, adibidez, kepailunkerak. Artzen du erriko musika, argunt behar moldatzen du, eta gauza berrek egiten ditu. Uh, artzen badugu tapiatalituria, ez dute euskal musika egiten, tapiatalituria egiten dute, Amerika, Ameriketako musika. Aztapenean, hori egiten zuten, ez du deus ikusteko ikuskal musikarikin, trikititza baliatzen dute, izsigerguntza baliatzen dute, baina azken entzuten dugu da, Mexikako edo Ameriketako musika. Oien zer da euskal musika definitzeko biziki zailada. Baina gauzo bat ezteko, che... entzun gariak dituk. Zuretako? Ba, imetako ere, noko estu entzuten. Ez da kritikabat, ez du iran nahi hauna edo txarra dela, baina erroak eh, desberdinak dira eta azkenian uskal musika egiten dugu. Gero, nork egiten du egiazko Euskal musika, hori definizio hori bizitituzia da, Euskal eh? argit, agarbi, ez dakit, nola erran behar dugu, baina hori zigarri da, baina azkenian, entzuten badugu musika azken ogoita amagurtetan, izan da uh, folk talde bakar bakar bat, izan da oskorri, Momentu bat ez izan da trikititzarekin, mugimendu bat, folk edo barriete egisa musikan, baina azkenian, uskal musika, euskal uh, tresnekin izi gari guti editu ez da esistitzen bereziki paraldean. Chomina, <tose> zuri berdin? Ba, Eni nahi nuena, aipatzen ah, ah, nabularik euskal musika, eta gora bera, dos bali magira euskaraz egiten den musika dela, Hizkuntza bako ere badu bere musikalitatea soinuak eta, eta abak. Eta hori ere biziki interes gajiada eta guk uh, lagunekin eta ditugun galderak dira, pentsatzute mengoainit bezala ere bai, musika bat sortzean ea horien gainean Euskaraz kantatzen aldugun edo ez. Aipatzen duzularik ohoa zaritzia, harina izan talde batean, justuki uh, azken kantuetarik bat Euskaraz egin dugu, Ezkiren bat ere bereziki kantaria, etzen bat ere bere buruaz segur Euskara baitak ikiskun kaskun, eta emaitzaz biziki konten gira. Euskarak baitu, eta azkin uste, baina ojo ere bai, emaiten dio kantuari beste indak bat, eta hori errentez gai da, oaktzia izkuntza bat erabiliz, e, zet joko bat daen ogeri bai, e, soinuen aldetik, sonoritateen aldetik, indakzen dira momentu batzu, batzuk osoago dira, eta hori errentez da, nire duriko, eta aukera initzema izan ditu euskaraz, euskaraz kantatzeko gitarraire à ciprire et aussi mes guitaraires chartoudas ou ay péta pancho guitaraires gavé à tapieto panchoe scolaire cantariet cantarietan considéréto dira guitarasada félicix leclerc et au dietaï kazuda et ketatique françois cantarieta et brassens renobetti et la campoko et la ginak et tapiste la ginak hartuit isan dit oué holida enfin gaïla hortanguila obenac je Haktzen eta hemen etxigitzen. <laughs> eta hori gure egiten. Emen eta hori da gurea hantzik abe. Bai, bai, bai, bai, bai. Bistan dela. Gurea bai, gurean gure, gure dugu. Azkenian uskal musika ezagutu izan da, tradizioneritik atela delarik. Eta egia da, batzutan bat zutan, uh, uh, Eriko, edo errikoi musika maite dugulaik, dugu laik, frustrazioa sentitzen dugu. Baina ez da bat bestearen kontrahen ezat. Biak helgarrikin hain zina joan behar dute. Eta importantea da. Eriko musika jabetzen dugulaik, roka edo beste ezaite egiten aldugu. Enetzat, biak elgarrikin lotu behar ditugu, izi garrin portantea da. Gero enetzat, lotzen badugu uskal musika bakarrik uskalari, izi garrin mugatu da. Enetzat, ez du fitxik erran nahi. Olertzen dut erraiten duzuna, eh? euskara etz, uh, kantatzen dugula, zer bat gehiagoin du, baina beste izkuntza guziak bezala. Eta Euskaldun gisa sentzitzen dugu hori hori hori hori gergiada eta dos naizurikin. Ez dugu mugatu behar euskal musika euskarari hori enetzat izi gerratak. dugu beraz, uskal erriko musika, egitekoina, bakdura bat, uskal erritak uskaldun bezala, Euskal musika, Euskal erriko musika, entzatzen bagira definitzan. Erranduzun bezala azken Euskal eh? musikak, eh? Plur, plural alba eta, mm. gero uh, enetzat mugatzen badu uskarari azken janean uh, dugu, Arzen bat musika horoko aki, batzu musika klasikoa, musika folk, musika sakitzar, sakitzar, sakitzar, eta hori uskalaz egiten aldugu. Eta horren uh, erdian bat dugu uh, uskal roka, tekno, baita ere, folk musika, erriko musika, eta txikopar, txikoparek erraiten du. Eriko musika ez da azken fina, egunguziz berritzen baitugu, zirulabatekin zer nahi egiten dugu, e, dantzak da eta kantuak berriz moldatzen dugu, eta azken beti erriko musika egiten dugu. Baina Euskarari lotzea enetzat da... Azta da, Bai, ezta aski, ezta aski. Ahuntadoz, gero, zaila egiten zaita oaktzia izkuntzak entzen badugu, Ta va, da era une entité euskal musika zer den, musika celtikoa, bai. 80 duzu ce sorti duzu 80 de da sorti quoi? Sorti quoi ez Markabatuuskalerian? Sen da ko batekin, surtout,uskal roca, sorti kobatikin, distan kitser. Bai, eta en zunut eta ici ici gari on Hori eta behokontent izanen da, erra nahi du momentu batez, ekoizle bat horrelaik, zerbait hona egiten aldugu Oskal Buskikarekin. Ekoizleak importanteak dira, da beste ez, tabaila bat. Eh? Eta o, e, auto ekoizlea, uh, edo auto ekoizpena, enetza da mugabat. Eta da, askataskuna da, eta behar dugu absolutoki. Baina behar behar piskabat gehiago landu beharko dugu gai horiz izan. Eta egia da, uskal musika entzinarazteko, behar ditugu ekoizleak eta hurri importantea da. Hor, aipatzen pat, duzuna, uh, segitzeko hortan, in bizik intereseagia da, kasu hori begiz begirena dibideaz, lagunak ditut eta bombizitatea iten diat merke, baina eh, dira lagun batzu musika tradizionaletik eldu direnak nun baita. Eta Xipri jaiten duzun bezala, musika horren legeak uh, ulertu dituztenak eta landu dituztenak. Tabi sizkin tira jarriada ikustea nola nahi dutenean lege horien barnean ekoizten diren eta beste momentu batzutan nola jostatzen aldiren horiekin eta junt beste soinu batzu landu eta eta bizikoak jarriada ikustea subiak nola raikitzen aldiren gauzen artean eta eta jaiten giren bezala estilela estilela contra quoi koizeketa Polit da da importanteena. Pauline bai. Iztukia ikratia eh, zei baikira. Ba, Horain bon, arte beti pasatzen da musika batzutan uh, pixkat uh, nahaxia edo ez, dependi tenoreak eta eta nire kuskuntik eta ez da bakarri nire ne, hain ustez. Uh, agian lanketa bat abiatu berkoloke jadanik programazio musikal baten inguruan. eta Ez bakarrik gurekin aurkiren ekin bainan uh, publiko zabalari uh, ideki hori eta proposamenak egiteko uh, agian horrentarte uh, bat musika mota horrentzat edo hola baina koherentzia bat atsemaiteko uh, eta programazio koherente bat egiteko egun osoan edo libre uh, ustea ameketatikoiti uh, gauraz uh, uh, ere usteko um, ba, musikari bere muska, musika guztiak aien gauza bainan ez uh, dakit eta talgetxoak ta uh, Muntatuz edo, edo lagunen artean, mm -hmm. proposatuz, zahit gauza koherente bat egiten duena, edunaren uh, itulia. Denek prazer giteko eta ala ere, euskal musika eta euskaraz egiten den musika, baloratuz eta geien goa kolakoak izan ki. Hai, ene ustez, entzulegoaren arazoa ipatzen zinuen, justoki, arazoa edo aberastasunaz, eta Euskalik jatian entzulegoa biziki zabalala, ejanduzun bezala, eta beraz, ene ustez, koherentzia bat biziki zaila edo kasi imposibea da atxemaitea, beden denak, denak pozikizaiteko, adibidez beste adibide bat hartzeko, gaztea entzuten duen batek, edo gaztearen entzulegoa hapepea homogeneoa da, ene ustez, eta gauza goitatzen du, ara eguneantzea eta gauean, Hor, bada fe, zenta Euskarazko bat baita eta bada entzulego biziki-biziki handia adinaren aldetik eta estilo edo musika, musika estiluan aldetik. Eta beraz, ene ustez, ba, ene ustez, ez dak, impusibladak hasik denak kontent zeita musika, edo programazio musikalaren gandik, beraz, Ardoan, bezti bat, behar <laughs> <laughs> <es, es>, <laughs> <laughs> ba uh, da jartu? Ez ez ez, ez da hori. Baina egia bat arte bat zuzortuz edo, holako itzordu bat zuzortuz uh, fidelizazazen aldela momentu bat ez publiko bat eta bezti batean bezti bat, bat uh, egin ordez behar bat denan ahaz -as, eta azkenean be, pixka bat behar bat denak uh, galduak izaitea uh, musikantzuta. Dena den autu bat egitea da zerbait baztertzea? Biti ikratiak, uh, biti ikratiak, biti ikratiak, uh, biti ikratiak. Eta, entzulek, uh, nombait uh, ere, abautetien uh, hitzak. Nik, asteko horre ez eko izle bezala, um, dendari bezala. E, dut, uh, lehenik. Uh, diendeharen zait, diendeharen juntarentzat, eskol musikaren uh, konzeptzua, be zuten uh, urundak, erant dugun nitik, Eger du, uh, anitzek eraiten dute, eskol musikaren bandaz, bandak. Mm Holi, -hmm. voilà. <laughs> uh, ekin eh. behar uh, yeah, da, iraketeta behar dela, mm hipare -hmm. eskolerian. Kostaldean berbat gehiago, mehan erraitez ebada. Eta gero, ekostent euh, dut nik, fin, den dali bezala, eh, diendean nitz, berbat adinekoak, eh, egiara, etortzen dut adineko girela, euh, loto girela eskoal kantuari, eskoal kantu, kantu tradizionalari, eta behar dute, euh, behar dute hori euh, espazio bat, eta eskoal erratiek uste dut, betetzen dutela. Asko tan, etortzen dira, entzundugu dugu guri erratkan, entzun dugu, euh, Uh, eta entzatzen gira gero gukatzemaetan entzun duten uh, en kanturiz eta eskotan dira bat ere zehatzak ez da ungi horretzen tituloaz horrezen... bat berrena ba, bai bai bai e, e, ikusten dugu eta ez bakarik eskoaldunak erran eh, edu uh, Frances uh, euskara pixka bat bat kitenek entzuten eh, en dute uh, gure erratia uh, eskoal kantuari luatua gile lako eta hornean, bon, hau momentu batez uh, nik ez dute erraetan ez dela xikoan pasatu behar joka eta Ben, ere, konta hartu behar da, badilela beharrak gizartean. Eta gizarte hortan, Euskara eta euskala kultura biziki aulada, nik uste dut, bisiki e dela eran behar. E eta eza, espazioan delik. Eta nik, efen, mor, enaiz, ne hor, e gure retiali reteko, eta euskala retiali reteko, zer ergin behar duten. Ben, hol, ere, trexenak sortu behar dugu, e gure kultura antinen desarzeko, eta... Eta erantzuteko, diendeari, uh, zer nahi zuten. Eta, lau kant liburu, denetan hilatuak dijenak, eskia kantus, bainora kantus, kantaleo, akapella, borgera ematfaltaut guri hatiak atiaia dola samituzte, bat kantulekin, horretan denetan, kantu tradizionala da. Eta, zuek guri hatiak atzera liburuan, Kanto tradizionalak dira, horiek dira, gehienik jendek maiteatu zene. Ez utaten bestiak ez pasatu nahi. Na ez denut, hori erioz zuzioa askitokia maitea. Me zer da, Kanto tradizionalak adibidez, hor bada Oskorri? Ba, bon. Oskorri da erriko kantua da, e, ba, argunxor kuntza da. Ba, izia, ba bon, hori moldekoa, hunek oei kantatu dina hori ez eta ez duk egin Agiane mendikamukta. Batik bere entzulegoa, akort? Olerhtzen duzu, dergaiten duzuna. Batik hemen pastai uterretxoa ere, bainan behinian hara. Matez, kantu eskaintzetan, kasiano honok dezurien zuen. Eta bai? Oita mohten du bian. Zendok ez dukantutuko kasiano. Kasiano beti bulitau. Zendok katatzen eta Imanol. Imanol uhe katazamak beti berdin adegauk ez berri uh, de la costa denek rete usteud uh, usteud gori denek ere gaiten aldura beti uh, gutete holi sta en sutan bai sta en sutan denek badu guen suten estan uh, xobera gutxi en suten zerbait irati eta usteud festa gaiten mundu jatsun gude uh. badi alhengu gude go antia gune trau trau gaiten ar Inportantea da, eta niki ikati hau ino zabalago bitartekari, itza, hemen media festibalekoak, bada diskaitze bat, ho, bitartekari lanoktan ze helbururekin egiten diren, gauza horiek, ega dena hedatzeko, euskara asustatzeko, bat haintzinean ezartzeko, helbururiek dira ez argiak gure hirri honetan, uste amaiten dudani. Ez dut argiki konprenitzen zer den politika hemen Eukoaligatietan e, kantuari edo musikari buruz. Bejiari buruz hobikio konkaitztzen dute uste dut indar gehiago maiten zaua begiari kirolari olako bateko baiko zerari, kulturari eta eta kantuari bau horien ba, irittze. Jor da lehennik eta horista kritika bat hautu bat da, jori da definitu behar eta disketxe bateek zergatik ateratzen du saltzeko ahala jau ezaiguta aszteko Bizki maiitatatu doakoan, Zergatik uh, egiteintu gautuak. Festival bat dako pasatzen dut talde bat. Gazte guziak ginen direlakoan, ala nahi duela koan, gazte egiztu esikuran zu, nahi da gotateka garen zi. Nikatxe maite dut, helburu horiek gehienetan ez dira biziki argi, uh, ben nik ez dut argi irakurtzen bitartekari uh, horien, hori uh, izte bitartekari. Polina, hori <laughs> da nahitza hartuko dut festibararen zat. Ene ustez, uh, razoinduzu erraiten er, uzurarik uh, ez dugura argi zer diren helburuak zenta Gehienetan, bikoitzak dira alde batetik mm -hmm. behar duzu zure kultura txustatu eta betien nortzaz, eartxestaren uh, nahia izan da eta horregatik sohtu zen uh, garai batez. Baina, bestaldetik uh, nahi duzu ekimen bat sohtu. Hortoan, horrek uh, sopusatzen ditu uh, niz gauza, uh, antolakuntza bat uh, eta abak. Eta gero da, nun, uh, emaiten duzu neentasuna. Uh, Eta errakartzea edo, edo programazioa errente bat mm -hmm. e, ti, emaitea bere enrekoa. Hor bon, duela bizpairu urte aldatu dugu pixkatz proiektua eta entipiagoa egiteko eta sustut e, zepoa e, ertatik ateratzeko pentsatzen dugulako zepoa ertan erorigenela gara batez eta mm -hmm. aldean diak eka jarrazi ez gineo erageago gure burua irantzuten. Hor duan e, hara hor entzatzen gira pixkat e, lan hori egiten, baina biziki zailadaz eta beti badira tentzioak edo gauza dezberdinen artean bada deskubritzeari nahi du ladekoa eman, meze euskal musikari bakarrik, zer mm -hmm. da euskal musika ere gure baitan bat dugu ez mm -hmm. nik badut gilitzi bat, eiendek badu bat, txuminek badu beste bat orduan diadanik gure artean adosizan bergira eta pixkat eh, irratia bezala, denek plazer egin nahi dugu Eta hori eta zailada eta hori gatik egin dut e, koesio bat, sortzea, hori guzia, bainan e, guk ere arazo hori bizitzen dugulako. Eta ba, koesioa ipatzen zinuen eta feen justukien eustez programazioan ere ageridira gaur egungo kanta behar bat tradizional batzu edo jone uktan gozategi ikusi ginoen eta hori eustez e, euskal musika bezala konsideratzen alda beste estilo batzuekin nahasi abalien bada ere edo baina baina nara ere eta Ondoan dudanez txipkita bere Liburuska txipiak, erran nahi dut, adibidez EHZ-etan uh, den uh, apahiruan edo, denek baituzte edo, edo gogoan edo liburu horiek eta kantuzai ira denak elgarrekin, eta gero ikusiko dugu adibidez metal edo hard-rock uh, konzertu bat eta kantuzariko gira ere. Ene ez da talka beti sartu behar? Ata, cipitan ere, autobusetan beginituen gure, gure Walkman edo olakoak, eta entzuten ginuen musika bortitza, eta ba, batean dena gelitzen ziren, enniburuska katera, eta, eta musika, musika tradiziona edo kantu tradizionala kantatzen genituen. Ne ustez, behar behar behar behar da oroitu egina izan dena, eta ne ustez denek hori konzientzian dugu. Baina beti uh, ateratzea hori uh, dizkurtxo edo erraitea beti kanta tradizionala edo Euskal kanta hori dela, Ene ustez, za, lan dira la ere gauko, gauhegungo musika produkzioaren zat, edo gauhegungo sohtzailean zat, zenta beti oktara ere maiteen badugu debatea ez da, ene ustez, ziz, kira sekura nahin zinatzen. Jo, meha baitut, azken gauza batean endut, ah. hostean hau baitek aipatu ditu uh, koroak. Badira, mi bostehun kantari ipagaldean koroetan harri. Koste nuzu, zon bat baden, ze popula ongitzen nuen, badira kantariak, eta horien inguruan direnak, zon bat pasten direi hatietan. Hara? Galdia? Zureluruzika segituz, koroa, hau eh, goi mende mendeaztapeneko, deumeritzik garen mendeundaheko usai abalda eskolegian ere. Hau egun egun ian, egun, bantziz, gaur egun, bat du bi mila bostean kantai, iztub lehen gehiagera, hau egun Ni ningún gonzo me jende. Logika ortan hodiere, si teikeuskal kantua, si musika autentika edudan uhitura bat sortzu ditugu, nere repertorioa ta Et c'est bien, il y a des recettes, mais alors je suis que une petite vérité. Petite vérité de la mine. Mais au dire que tu as bisté bazou, mais va rouge caudie. Bah diska gousietan, quand euh, tu bernina quand tu tendito. Et ta kitio, çaïla euh, esta compochetsaigleri que sta deugé. Ça c'est <culek> ta momentu baté surto de toukou quand Eberetzigarren uh, mendean sortu ditugu kasik denak, izan dira ebaetan dute tenor bosa bat entzinean, gero apala bosa bat entzinean, hori Eberetzigarren mendean eraikia izan da, eto adera mende bat, edo bi mendez zugu gehiago berritasunik. Hori da beste arazo bat uh -huh. ere, entzuteko mi aldizagur jauna, edo maritxun orazoazten dako ez, nik maite dut, nik abes batak izi garre maite ditut. Nik zer nahi antzuten da dud, eta behz batzak bedeziki. Baina ez da berritasunik, betiko kantuak dira, eze. zaila da, pasatzeko hodik unguziziratietan. Kirolarekin abiatu beharik gira, rikbiarekin. Rikbiarekin egiten dena, nik prezeski. Uh, Rikbiare, hasteguziz egiten da, bada matz bat, eda bat eztakitzu maten. Matz, uh, apaprez gauza berada, hamo bosti tipo eskola batetik, beste hamo bosti eskola dut, bat beltze zer dian, hasteguziz lortzen dugu gertakaria izaiten. Eta dute igratiak dugu gaitenuzta. Eta e, gusiz, emaitan da indaga, emaitan da indaga, eta igratietan eta trepistetan, eta kasetan edanetan. E, aldi berean, tipo hori eko gari delaik, eta jostatzenelaik, eta bizikontzari diraik, beste batzuari dira konzertu batean egiten, zerbait xortzen. Ez da, gertakari hori baloratzea gaita, gaita, kasua, eh, bihara, eh, da zuzenen, eh, lehen aldiko, zespaldiko partez. ez. Ez da maila berean, ez da maila berean, beraz... Eta eta eta Sanzurren partia kontzertu eh, tiglandan Norbait du andena eta egiten duena kritika egiten duena bisikuntsa zen edo haruncha zen sagatike oli esgamenturatzen ere egiteratkoa Analisia bada kritikarena hemengu hirul dira bi armonian ama aldatu da, oli guk karten beninko konta plaserera sarne sakere eta eta argiki edo, Ta Espa aldo xere menan da. betsatzen mm -hmm. zute kontsilatu erreiz bederan tzabait egiten dut. Hogizbiltzen zazu egiten duzu binan, Bohogin Hori da, da alda, aldak eta handi bat Uskal gizartean uh, hor arte uh, importantea zen erriko bestak eta Uskal konzertuak importanteak izan dira gure etako, gure, gure benen hori daren dako baina egia da horain bereziki barnekalean uh, erri txiki guzietan egiten duzte traile edo ez dakitzer, gulako gauzabierrek egiten duzte eta egunka eta egunka pertsunak dira eta konzertu bat antualatzen baduzu duzu, dira Ogoi, ogoi pertsonak, beti, beti berdinak ezagutzen gila denak, azkenean. Eta gazteek, hoain, ebe gambeletan, gure denbonan ba genituen edo Ertzainak, edo Pink Floyd, edo estakitze, Rafixak genituen gambaretan. Eta gazteek, bat dute Messi, bat Ronaldo... Eta, ez ba, ba da kitzer? Bata denetak, e, biztan e, dena beharrik, beharrik. E, Baina... Gazteak. Ba, ba, ba, ba. Be, gure e, munduan e, ibiltzen e. gira, Biskabat, aleire, dena izagutzen gira hor, mm. ez egia da. Baina, urunago ikusita, gazteak, kirola gehiota gehiago maite dute, eta gutxiago maite dute, musika eta kultura horrokorki. Nede, kushmoldea da, gero. Ez da kitzer. Eta, ez da bidali, media horri, ebitartekari lan horri... E. Diozte, horrek e shortzenaldu pizkat te interesa amon hain zuzen utala. Nik e, bez bigizbigiz tudan zu noia ipatzu dogo, zuteko. <laughs> <güls> eta hori ezta e, biziki regularki gita nolako te xistaba te gogo meten dizuna e, apuntu hau la, ixatzenen ekolana, e, ipatzu e, suna, bon pitartekar itzala noktana kantugintzari eta edapenean e, sortzari e, Zeltasunaren ustez da gizabalia bide eskasa Gaiten eh, duzuna zue karizizte mm -hmm. unerokoan Deia, zuhumbilo batean eta ez duzue mm -hmm. hastirik Eta hor, den aukera bakarra da Kampoko jendea gu bezala gauk mintzu girenak Gu uditea, ta, tal, talde bat mm -hmm. osatzea zen dako ez Baina eh, programazio bat osatzea Eta, Mai, eta nik ikusten dut eh, Berezitzean ez da galdu behar eh, Entzule gisat dudan, ditudan sorpresak, uh, sutagartak gero pasatzen erlarik uh, Mikel Laboa eta gero pasatzen erlarik uh, mendikat, hori iztagaldu behar, hori neriduriko bikainadelako olako uh, playlist, hola, baxa-baxan baina, baina, interes nuke, sipri batek egitea, horren uh, bateko eman kizun bat, asztegusiz, bere, uh, bere gustu ekin, ez uh, dakit, uh, ko abes batzak maite bat dituzendako, Ezen dako ere joan egi eh, batera, abes batza den egi galdezkatu, eh, abes batza ez da kantua, mm -hmm. da badu eh, zer egin soziala. Jena edut, ere, nire egin behargin okena, biziki reskin minzona ez gero egin behar baita gibodean, <coughs> baina hori da bait, da eman kizunak sortzia, eh, entzuleak ere ukan dezan eh, argi bere buruan, hori hau eta beste hau gustoko ditut, hori egin zunan ditut bere ziki, eta gero irratia beste momentu bat zutan, da zentasuna. jendearen beaga eta gero emankizunak bere zitziaren beaga. E, Inportant da hartten duena, zenta gaur egun igatia beraz e, langileak badira egiku batean auto batzuekin, e, gehiago indartzea berriak, e, informazioa, e, kiruak berdin... E, eta gero ondoan beraz e, uste da e du jendeak uste du e, be, guk behar dugula dena fornitu eta... Eta gure gain dela dena emaitea eta eta gero beraz alde batean bai zenta gira hemen laneanari baan pentsatztzen dutla ere orrin ere iritzia da beti e, irrratiak e, galdu duela alde hori eta jendeak e, ahantzi duela tres nai hoena dela eta txominak egiten duna interesaesgia da zenta idekea da nogaiten nahi badu egin emankizu bat egin dezala abes batzetaz e, zadakinik sorietaz nahi badu egin. Antzitsak itenua do kama lauekin hala belemaneran gainera da. Hop, hitzbatzu hartzen ditu eta kantu bat emango du eta hala e, ez da e, iratikin sa tradizionala taldi olieruntza da eta iratiak badu alde on hori jorkuntzare bultzatzenan duela iratian hitzan animazioan eta beraz ere kritikaren aldetik asko aipatzen zi nuen zuzenekin geroan e shanoren konzertua aipatu sa dibidetzat Guk ez dugu oitura hori, uh, haste burtan laneko giralarik joan gira gertakari berezi batzuetara, animazio bat, eta kiterri urratxera taula. Mm -hmm. Ez gira, inoiz joanen, uh, kontzertu bat era, ikusgarri bat bai, meinan ez kontzertu bat. Eta ondotik egin bilana, edo kritika, hori uh -huh. zerbait da ere kritikarena, ere nahiz eta ikusgarri joan, ez dugu eginen kritika ez. Uh -huh. Zango da, publikoak zer dion, eta bar, na, guk ez dugu ere behar gaitasun hori. Zergatik nik kritikatzkut konzertu bat, ez dut ere gaitasuna hortan edo zilegaitasuna. Bailan bai, hori da... Zilegaitasuna denek bat jaiteko haiteko bai maitatu dut eta ez dut maitatu zergatik, ez dut hagan nahi jinkoaren hitza dela baina. Hid da, ere. Begoa da, ez dut Bai, de verdad, me quedo enya adoshisa ola olako iman kisunbate kampoko batzuek egiten aldutela. Ici erremo itute denak or radio teatre dan. Nik, en fait, itun critikaoli, estia Waiko, tu vois avec Chegitsan, mais Gouisangila ni badakitzik hat, ni du itosaut, iratietan halede, orrokozki autotoaden politikan berrigintzak aktualitateak. Leku gehiago bat duela, jolako... Pentsatzen mm -hmm. e, dut, gogoetatzen dela gehiago e, zer behi eman den, edo kampaina politiko bat nola akudeatuko duen, ezin ez da, e, ze koherentzia eman entzaion e, musika jari-ari. Dura zori autu bat da, jastapeneko autu bat. Izaitean algoritai, uh, musika uh, ikati bat ere auto bat edo behar bat jende ez eta lan bat da mm -hmm. Eta nah. lan oso bat da, nustez, musika programazio bat betetzea uh, Eta egia ezkilela, denak dilela ikazetari edo o, musika bat nustez, Eta zat, mainan, uh, ha, me, da ere orientolatzea eta denbora hartzea horrentzat Eta auto bat egin dela kotz lehentasuna uh, berri gintzari maitea Ça a aidé, on tourne à Guindela maintenant tranquille. Non, je politique aussi. Progressivokie pendela, politique. Progressivokie Guindela, enfin. Ils ne sont pas acheta politique, ça. Ils vont, particulièrement, sinon il sera euh par la culture, bah galudure et pischubate, enfin, école musique et école littéraire, al datuda. À remana culturelekin, la junta, la ita eschenchu Bili nean biliburu eguni atzendira liren bere bez mm. uh, ugarituta da pentsatzen dut berba janik mm -hmm. taldean aldizik eta pentsatzen dut ez dakit musikaldetik ez dut diskuterion askenchu zeitzen menen uh, proposamen aldetik dola hita marurtea ber lene da kiten suntu beti baitute eta itait eta iren Uai, artziarizira bat, ali da, miagritzen badamiliatekan irakurketa bat, ondoan bauzu Montoya ez dekin nuen, ez da, eta ezta da... Gero norki da kurri du Xabier Montoya den azken dibudua, galdera pao chatzen dut lugu, eh? Bai egia pa chatzen dela dibudutegi batean, ma norki da kurri du. Eta erraiten du, e. Xabier Montoya, edo Xarri unandia, edo Atxaga, ez dut erraiten idazletipi bat. Azkena mm -hmm. ez utirako jime, Montoya den pat, deia idako ditu. Edo nora izen adu, ez dakit, leher txundiren azken dizka. Noizatera da, norekin kantatzen du, galdera ximpiak postatzen di, ditugu, jaketeko zertan giren denok, er? Eh? Mm -hmm. Baina irrat, irratia hor da, uskal uh, bussika entzunarazteko, edo susten gatzeko, hori da azkenia mm -hmm. galdera, mm -hmm. Kulturaren kontsumoare ahuntza aldatu da ah, azken urte horietan. Bye, bye. En ustaz, internetak ekajidu ahun beste zerbait. Lehenago jende hainitzez ge, gehiago ikusten zen zineman, salbu, uh, bon, filma alodi bat zuen zainzat gaur egun hainitzen derruhiltzen da. Gero uh, berdin kaseta bat ez da kasik neorkestu edo gazteetan, edo kasik neorkestu erosiko egunkari bat, joan enda internetera, informatzera, eta musikarekin bergauza pasatzen da uh, YouTube bezalako instrumentu batzuekin. Uh, Entzuten da nahi den musika naidenean denean diskurritzen aldi mila talde Baina gero, uh, adibidez, lehen amax egun dutan ez badugu maite, beste batera pasako gira mm. Beraz, Gauza hori ere haini zaldatu da eta hini eustez ihatiak ekartzen du uh, justoki musika entzuteko para da Baina entzuteko, uh, zinez, belargiekin, deus egin gabe edo guk ez dugu uh, guk hautatzen uh, zeh entzunen dugun edo eta pausatzen gira musika entzunez Eta enoštos, bai hori da irjatiaren funtzioa ere gaur egun pixkat internetan uh, edo interneti beste bide bat, bideo arte edo, edo internetan bai bai iludi gabe bai se bia quel que c'est eta en soutera hori uh -huh. da irjatiaren leen leen gausa deha se tu maintenu ti gugu likostatu sit zaidan irjatianari Eta misterio hori ere bai, ezta gizun hor den gibeliant, horrein erudia xartzen da leguzitatik, mm -hmm. eta misterio mm hori -hmm. galtzen dure piskatak, mm -hmm. doxetan izolekin. Mm -hmm. E interneten, interneten kontsumoan, atope den artzen da, eta ah, irratiak bere shakma berba, orta du gako bat berba shakma mm -hmm. hori hori ez diakitean hor den versi dobilian eta. Eh, Begondon badogore elkarren hor dezkaria, dizka etxeak, eh, duzuki elkarrek pentsatzunt? Badu laberet definizioa duztuki, uh, zetugu xo berantzun euskal definizioa, ne? Ah ba, uh, gure debatea, afen, izan dugu debate bate uh, gure artean, eta ez gira beti efen, denak ados, zeta eh, serran berda potato taldeak, kortatu taldeak, ez ira eskual taldeak, eskraz ez bat ikira ari. Mm. Ala ere guk uh, autobat egin dugu, eta ez dugu graiten uh, gure autoa dela... Definiziona, eskustenga zen duguna edo eko dugun uh, musika da euskalaz egiten dela. Punto. Hori uh, da gure politika. Eta biste batzuk nahi baute ekoiztu uh, espaniolez edo francesa iden norbait eskualeriko izanik ere. Bisikiongi, uh, idea librau du. Ego ez dugu egin, ez dugu zingo hori. Hori da gure autoada, uh, lotoada gure uh, elkartaliak duen uh, filosofiari nahi dugu euskala eta eskualkutura normalizatu edo, defenditu eta ordoan hortan uh, kokazen gira, berba domaia da, baina hortan gire zen gira. Eta gero uste honerra zen gila, mu uh, mikroak hitzai uh, zelarik, uste uh, dintez gara zela, uh, olipez katerraita, e, e gara gara egun, uh, bon, badira, eto, et auto ekoizpen pila bat, badira ekoizpenak gukeginak edo beste bat zoekiginak, Eskaintza handia da, erren behar da, diskoa garregun haitzak iba dela. Ezea, xaltzen da pixka bat, oi no, bizkiguti xaltzen da, eta batez ere xaltzen da konzertuetan, edo, edo taleak zinez bari madu dinamika handi bat, edo, taleak echari edo jale bat, edo miskariak edo, edo kantariak. Eta orduan bai, e, uste dut euh, gu ekozile bezala bat egu bi batean girela, gure lana a, ari dela aldazen, gura autoa da autatzea artista bat edo talle bat, euh, gurekin bide bat egin godona lagunduko dugu euh, berba gehiago promozioan, gehiago konzertoa kantorazen, eta berba hor, euh, bai, eskoa euh, leheratien euh, papera edo rola importantea da edo beste bat, beste, beste lan egiteko molde, Moldeberiak, ha jematu behar ditugu, esko l'artisteak izan ezaten lekubat. Bexnaz, uh, mundu globala horretan, desekersen dira. Egi asko el burua da nola egin uxkal musika xaharazteko algoritmo batean. Hori ah. bai. da, egi asko deshafioa oain, Spotify doolako gauz et et eta. Eta bai, eta bai. Eta ez da bate posible, eta ikustan ditugu frantzian Frantzia zondira bi playlist ondienak, da musika kuritzeko, hein, footing egiteko, lembizikoa, eta bigarena, non, egia da iraitan dutana, eta bigarena da uh, musika lo egiteko, lo <laughs> Alors, quand penche à certaines idées, nous Chikama Ilana, il tue net dans Spotify et donc, on va chercher musique, c'est non mais, bah bah, je dirais que Chikama Chikane Baditou artiste, va tu connais cette la Solica, et ta Ida Sarceco, et les ta Fité Fitico Rico Seco les braques. Bon Bah regarde bai, la barquette <risa> <risa> <risa> là. Non mais elle est ratée. Alors son libata Giro Ostion Novatik qui a tenu son Garigun Gastèque en soutien de la école musicale. Je vois ce qui va se truc bah il me dit écoutez-nous de bon. Berba est doute et rushitoun les les les chez Mia qui dit ça <risa> machin qu'est-ce quoi Bah en soutien Berba vailler verbar quinze ba, yeah. spibritcharak bistu ma tiki en zunumi e bistinasse yeah. erabate francheisme yeah. non erabate etabili birikin zignako jaba dokoljotika tato dira eta erabate francheche franchisme schen dute. denoute eta bizio en sunara cidote darnes eta altabe toute ecospen on a dela phénique texto que une handi rap salé en débat mais on texto qu'on a dela Bon, entz du behin bi berba, behar bat geldiginudako eta eh. gero es <risa> egzen bere musikan zuten eta agunt franta eh. Eta gure garaian Euskal beritasuna bat euskal dizka berri bat izigargi importantea zen. Zinez zen zerbait berri oain euh, Internetekin itu gira eta euh, beste gure... Gure bideatxe ban berdugu, maraz dugu eginen dugu, baina gure denbora zarr bat bizala mitatzena ez ari amatioa. Ze gertatzena. Gure bat ez dugu musika honniken. Pentsatzen, badela. Erreiten duzu eginez, baina pentsatzen dut, badela... Ez da git. Bizki da, bergoda kalitate aldetik ez da taldikola teratzen. Ez da bergoda kalitatea bakarrik. Bada, bitartekalitzea eskasa... Eta sh talde bat ateratzeko beste manera bazuki dira baina <risa> <risa> e, bai e, referencia eska zure bada euskal musika gauekun hori hori etxe maiten dut eni ni eh. oste dut kaliteetan ditut dela dela berro yurte euh, hmm. berba bakrix jaco mais toute ma critique mais aliciene si guitare avec une guitare le tour il est l'en l l'en histoire ah, ouais, ah, uh, ah, iringa e e e e e e riana iringa riana ez a musikal ez arrive kala rien bon ba zainietz atera dira, bilduma bat egitea komplikatu da, benen xarean izango da internet interneten entzuten alku da klik eginez Bilesker zidi? Eta besta <laughs>